Je to pro mnohé poslední den. Zítra budeme cvičit. nebo budem. budeme. No to není poslední, předposlední. Tak jak začneme? Oči. Oči. Co aby jsme. Pracovali s očima, co musíme pro ní udělat? Udělali správný postoj. Právný postoj. Opičí stisk. A uvolňovat. Jak uvolňujeme? Pověsíme. svaly na kosti. První obličej. Na no to potřebujeme čas, všechno, je, co je opravdu, potřebujeme čas. Co je nesmysl, to se naučíme hned. Je to tak? No, Vůvodňu to potřebujeme čas. Spánky musím musíme pojít. Pomalu, pomalu, vysvětl tváře. A cítím svaly v očích, tvé drží oči v očních dňukách. No, pověsíme. Takže na ramena. Cítíme to do pátere, kečely, koleních krovnů, Vyztřítíme to tvrdost kosti, cítíme měkost svalu. a věsíme na kosti pomalu pomalu. No a když nemáme čas, tak začneme, koncentrujeme se na svaly v očních dělkách. Protáhnem jedno mě. Tak a my jsme cítili ty svaly. Čím dál, tím jasněji. Zároveň na, na oči, nedopustíme žádnou škvílu, aby se tam nedostalo světlo. Světlo je tež. jistá koncentrace. Zleva doprava, proha, do doleva. Přitáhnout extrémní pozici. Ale jedně. Je. On je silo, jsme pevně cítili ty svoje. 160 stupňů Těma kanálama. Svět vznikl z Damahu Šivita. Krásná mytologie. No a teď můžeme udělat stejné cvičení s krkem. Uvolníme všechny svaly a cítíme jasně svaly v krku a jak jsou napojené na svaly, v hlavě a v celém těle. Když jsou pohlužděné svaly, prekoucené svaly v obličeji, vyjadruje se to též na svalech v krku. My to pozorujeme, jak jsou svaly v obličeji a svaly v krku popojené. do hlavně co nám brání pravidelné otočení no. nohy 180 stupňů a správný úhel nohy dolní úhlu co nám brání, tlůméčík mají, čáchy, šáhy. Jak to propojení na všechny svoly v těmi. <coughs> stranu. Uvolníme všechny svaly. Lehký úsměr. Všimněte si, že pokroucení šlach na jednom místě se odráží v celém těle. Krika náš přítel vidí zemi jako nadvaný, jogin vidí tělo jako nadvaný. k sobě, kolena k sobě, když studujeme uh -huh. tu nejde. zpátky. Teď uděláme cvičení, postavení na špičkách, podloužení dechu, šlapky s nohem To na když to nejde, tak ještě se snažíme trošičku nadýchnout a když to nejde, tak zase a uvolnit. Co my bychom stali vůmi? Jakou příze Děk dech nedělá žádný zvuk, je plinový, jemný, jdeme znovu. a uvolňuje natažení. Ano, to ani Můžu se zeptat, vy jste řekla, že ten dech má být neslyšný, ale to používáte nahoru i dolů, jako v dech, uh, skříplej. Jakože je slyšet. Když se, když se uvolňujeme, tak nejsme slyšet. Ne, na holu, jak, a... jak se slyšet. To mít, že bude když se natahujeme, jak nemůže se být slyšet. To moc je že bude skřípnout, když se natahujeme. Jo, že, když přijde, se že to je nepřímej uvolně. dech, jo, hovej, když jdete nahoru, tak děláte. Když ne. to přeženo a to samé dolů, jakože ten dech pak je delší a ten no je co je problém? Takže to děláte jediný. Co? Že to děláte tady jediný. Aha, ne? no tak samozřejmě, když to chceš potáhnout, že to bude kýplý. Co chceš uvolnit, tak to se zase co se. Natahuje, to se skrýpe, ale musí to být v harmonii, to natahování a uvolňování. Takže my se můžeme uvolnit v napětí, a do uvolnění tež. Přirozeně my dáváme pochopení. Když se neuvolňujeme v napětí, tak do uvolnění my napětí. Ne, napětí, pochopení. To pochopení je taky napětí, že cítíme ty tvrdé místa a měkké místa. Takže harmonie mezi tvrdým a měkkým. Je to tak? Teď šlapky den. Se dýchání, uvolnění, nikam, nikam nespěchat. Čas nikam nevede, jsme se naučili. Postupem času se můžeme naučit. Talisticu dýchám, že to je nějakou dobu. Zahojem. Okej. Jak Cítíme uvolnění, začínáme si uvědomovat ramenní kloub a jeho pozici v těle, jak navazuje na ty jiné klouby. k. Okay. do plic a spoje se s tlustým střelem. No a teď vizualizujeme lokta. Volný. Snažíme se vyjít spojit loktus s celým tělem. Harmonizujeme. Uvědomujeme si. Kanál srdce, věrné. Harmonizujeme se zvukem. <tějí> Zajímavé zvuky na ší. z nížího stojíte velice důležité. Harmonizujeme se zvukami. Těmi, těmi, třikrát každý zvuk a harmonizujeme vnitřním zvukem. Hmm? To můžeme dělat doma. A teď děláme angačovaná. A zároveň to otahujeme. A uvolněme. To otahujeme. Uvolněme. To Uvolňujeme, uvolňujeme, protávujeme. Všechny lidé se k hmm. lidou A Ony pozorujeme, kde treba, protáhnout kde treba, uvolňujeme. Vizualizujeme celé tělo jako jeden celý. a pozorujeme, mm. co nás brání otočit nahoru 180 stupňů. Je to spojené se strukturou celého věděla. Výmotor bez kostí, měkkost svaru. Obrývání dýchání. Udráváme toho dynamické cvičení. Zpět Stabilita. Orientace na pedofii. Děje se můžeme naučit spojit malý okruh s velkým okruhem a cítit tělo. Přežiště padlá do tamty embriodální dýchání. Fuck. Pozornost na bodech podpory. Balancujeme na ní. Máme. a u Pěkný den, není slyšet, je příjemný, je kontinuální. A jsme samády. A ja. děláme číšníka. a potávujeme na strany a do za. Potávujeme gravitacíní nesilů. Teď potažení do, do zákonu, gravitaci, jinou silou nechceme si ublížit, chceme si pospívat. je do zádu, jako na kečárnému děku a balancovám v meditaci tady. Zavolíme, dýcháme, maso vysat na kostru. Žejmeme osmičku, číslo harmonie ve vzduchu. Pomáhujeme do dalku. Jestli máme výšimnuty tím, v osví, tak jsme jako koncert kostlivců, to posloucháme a máme radost ze života. Slyšeli a comment Pomalu, pomalu se můžeme učit ty kanály. Čekáme, až jemný, kontinuální, bez zábraň. dýchání. To nemůžeme dělat silou a vůlí musíme dělat cvičení cvičeným, v denním životě zachovávat jemný dech, dýchat nosem, jemný dech je napojená jemnou mysl, jemná mysl, jemně vidí hrubá mysl, mysl hrubě vidí, Cítíme jak by je uprostřed dlaně. máme dobrou koncentraci, cítíme i vot pravá na spodní cioè stato ště v tam a zá na sternu, oči nahoru. Opičí stisk, mě zopomenou. Um, A můžeme to zůstávalo Če jsme bátom ty mehnávode. Mi denně Malíče palec, co nejde od sebe. Stáhneme pár do vnitř. A rozstáhneme prostý. Pozornost na maličku to Před očí druhá pět. A my my se tímhle. povolit a na dvoj straně. Čínské medicíny ale to už nesmíš dělat, ale se dá pod čas, biologický čas těla. Ten musí být plynulý. Nádech, rozstáhnoutosti, palec na lávku, pěst, jedna pěst za hlavou, dva pěst za minulé, protahuji Jazyk směrem do hudna, protahuji čelistí, na novou stranu. Na, jak my nemyslíme, naše senzitivita mizí, to je číku. Když nemyslíme, všechno vidíme, když začne myslit, vidíme jenom sebe. Zotanký. První kardio. prsty, palec do prostředka, palec vypadá U koncentrujeme se na postředníče, tlačíme palec na lalku a snažíme se získat paže paralelně do jedné linie, jedna zamíkne, druhá před на другой стороне A ho stáhneme prsty, zvláště palec a malíčky. Celá váha děláme špičkou pod stůl, malý kroucení zvládneme. Zvedáme hlavu, zároveň tlačíme zadek do zádu a rovnáme zadek. Můžeme se dařet jemný den Ne silou, ale moudrostí pracujeme. A vymění jmenou. Prosty se výbují. natahujeme šlachy v celém těle. I se know, you know she's Střed. Pokud možno, pozorujeme, proč tomu tak není. Jako by protahujeme kostru s nádechem. Embrionální dýchání. doplňující cvětění. Odpřenáme se kolena. Hlavu doprédu, závod do zádu. Narovnáme záda. spod kotník, mezi první a druhý plastonahy, nohy, ček mezi čtvrtým a pátým. A zase natahujeme zadek do zádu, hravo zvydáme a nahovnáváme záda. Palec tlačíme mezi čelistní kost, kost brady tajím. Tak věnujeme, už je hluboko dopředklanou. A svaly, knější svaly stáhneme a lípeme. S každým výdechem se snažíme gravitací dostat záru násilou, chceme si pomoct nebo upržit. Když chceme komplementární cvičení, tak já na maskách za zády, národná mi záda. Můžeme se dostat obě k sobě. obě. Vidíme, proč to nejde, jak je to spojené s celým tělem. Předklon směrem k jednomu koleni. Potahujeme sílu gravitace, ne sílu vůle. Na druhou stranu. A naposledy palec tlačím na tajem. A hluboký krok z prstů, jen jde, když tam ti budou náhni a na posled generál organi. Ty stáhneme, palec, maliček, necháme padat paži s ramenem, hodnáme záda a zároveň zvedáme hlavu a tlačíme zadibu zádu. Povolíme v chrštu mnoho zprávám. Nebe, země. děkuji, mám. No a